O faladoiro Un programa para falarnos devagar Do que acontece no local Mas tamén do global En Radio filipin. tardes aquí de novo no faladoiro en radio filispino 93.9 da tua fm o vamos a ter un programa un pouquiños moi especial verdad que si sí, compañeiros vemos unha cadeira que xa está chea bla que sidemás sí? estábamos moi preocupados estamos moi preocupados estaba moi preocupados. preocupados eu creo e creo que sí porque o tempo que esa cadeira como di esa cadeira como di eh dicente que estaba baleira no noso corazón estaba Estábamos moi perientes de todo o que pasaba por aí. Bueno, pero vamos a Sin vivir ninguna pero, pero un pouco máis tranquilos porque Ignacio é máis eh Sanz, se las arreglaron para ir mandando información, sí, ¿no? Sí, nos, sí, eh, O sea, Dice algo, non sei sé si se temos todos os micros abertos, os dos tres... Eh, creo que sí, creo mm. que sí. O me ah, gusta? Ah, sí, ah sí, sí, sí, sí, sí, ahí estamos. Ahí Ahora estamos. sí, antes... Ahora está. Estabas, no, estabas falando aquí solo. Sí, pode ser, <risa> ser pode ser. Ah, claro, porque usaste he outro, vella. Claro, pois pues, no, pero sí, sí. decíamos eso, ¿no? de, de, de que se notaba un oco o último programa e uh. que o sé, pois pues, está cheo ya, non? Cheo é ben, non? Porque eu o teño enfrente e físicamente... Sí, pues. Te veo ben. Como te, te encontras, Inacio? Sí, porque a, esa é a primeira pregunta máis obrigada. Como estás? Acabo si me... de subir á costa de Ropeto eh, o Alma e eh, non pasou nada. <risas> <risas> nada, ben, estou ben. E eh, eh, anímicamente? Eh, eu, tamén. É dicir, dentro de... Home, se si, si pensa realmente como este mundo, pois pues, eh, deprimeste un pouco, non? Pero anímicamente estou ben, sí. sí. Eh, vamos, a pesar de todas as circunstancias que se están vivindo en mil sitios, pero sobre todo o que está sucedendo en Gaza e a frustración, tras frustración tamén porque, sí. quer alonón o que sucedeu este pasado 23, 24 25, 26, 27 en, en, en Bruselas eh, peso que é bastante grave no? decir, a resolucións que se tomaron Foron bastante graves no sentido de que non hai ni unha súa condea en, a, a Israel. Ni unha. Ni polo de Gaza, ni polo de Irán, ni polo de Líbano, ni polo de Siria. É dicir, eh, podes estar bombardeando eh, continuamente eh, polos motivos que se pero pode estar que, que non hai ni unha súa condea. Si que hai unha serie de advertencias, e eh, indicacións, e adiar a resolución se se está contradecendo o artigo 2 do tratado do acordo entre a Unión Europea e, e o acordo mediterráneo entre a Unión Europea e Israel que fala de respeto dos delitos humanos e, e ese acordo social parece ser que non realmente por as evidencias non se cumple pero en cambio os mandatarios da Unión Europea non o ven así non? e e non resolveron nada, deixaron para a suyo, eh, fixeron as indicacións de que se deixara pasar a a súda humanitaria, de que se deixara de bombardear, que se deixara pasar a, a, a súda vamos, para os hospitais, eh, a enerxía, a agua, pero parece ser que, que vamos, fan caso omiso non? a todo, entonces si que iso crea certa frustración e vamos, angustia tamén, xe o pensas, non? Cando voltas para Ferrol eh, que sensación tens eh, de que vivimos nun oasis, tal vez comparado con sí, ese mundo turbulento eh, que estás sí, describindo Eu casi digo oh, que, que vivimos no mellor sitio do mundo vamos, Eu estou convencido, Ignacio eu, estou... eu creo que cando sales de aquí e cando volves te das conta de que estamos en un dos lugares mellores do mundo, por distintos motivos e a pesar de todas as dificultades que temos pero podemos empezar porque vamos a ter tempo no. entonces podemos empezar a que nos contes por que eh, Ignacio decidiste deste xan de eh, facer eh, esta aventura mm? vamos a ver eh, nos nos eh, mm, Estamos, nos mobilizamos en todas as grandes uh -huh. mobilizacións que houve aquí dende que comezou son des personas moi comprometidas esto. desde fai moito tempo eh, non son en Ferrol senón que acudimos uh -huh. a Compostela ou se si fai falta pois, algún tipo de ato ou axuda ou outro evento que se faga uh -huh. para recordar o que está pasando en, en Palestina e que eh, chamar a atención de todos nosos gobernantes que son en definitiva os que poden tomar decisións E, eh, Esta eh, bueno, como estamos aí Por outra banda Si, sí, iniciativa, por outra banda nós Quero decir deixar unha cuestión clara Porque eh, a Voz de Galicia Dedicou-nos a portada Do disital, do zonal disital A parte de que publicou tamén O impreso uh -huh, Gracias a un artigo de Patricia Armida Que uh -huh. por nós é unha persoa Admirada e Por todo o que fai uh -huh. E como escribe, vamos, que o fai moi ben pero sí que nos dedicou eh, eh, pero os, titu, os eh, diferentes comentarios que hai de profesionais do comentario en eh de Galicia son terribles, non? É sí, dicir sí. que si calquera que os lea pode decir que pero que hai unha locura colectiva. Pois si sí, hai unha locura colectiva tamén en certos profesionais do, dos comentarios, non? En entonces quero deixar clara unha cousa. Que non é que non fixéramos outras cousas Que si sí que as fixemos Mesmo mobilizarnos, preocuparnos, difundir cousas eh, Estar pendentes Non só nas redes sociais senón A través da veciñanza e demais O fac, facémolo A parte disso, somos persoas na, na nosa casa Na casa de San Costa Que tamén Que non só estamos eh, por duplicado Na UNRRA, por exemplo Que é a esencia da Unicex Unidas para Palestina que atuou en Gaza durante todo este tempo, eh, estamos na... na... se chama... na UNRRA, en Aznur, que é outra esencia sí. para refugiados, estamos en Médicos Sin Fronteiras, eh, estamos en Amicus, estamos... É es que hai unha serie de, de organización Ah, está en UNICEN, eh, hai unha serie de organizacións que atúan e tal, e que nós estamos... Pues, de, non de agora, sino que de sempre e eh, somos solidarios a nivel económico vamoslle deciraxe ¿no? entre as cousas lo tanto no, non é no que so deixaramos... a nivel económico Sino a nivel personal de coste bueno, personal con moitas cosass pero, pero, sí, pero refírome que non é que, que estemos eh, quietos nin, uh -huh. nin calados nin que mesmo na, no barrio no que estamos na cidade que non nos movamos eh, sempre polo que podemos ser solidarios co si fa sempre co máis débil pero vamos, en calquera causa que faga falta estaremos aí e mí, seguiremos estando. A mí en dos comentarios que escoitei así, pero bueno, sí. que foron moi poucos, me molestou un pouquiño porque tanto para Xan como para ti, isto tivo un coste personal. Eu bueno, sí, penso bueno, que, que muy os comentarios importante. dos foros da voz de Galicia basados na anonimato no, Eh, a completa impunidade que as sí. cousas non hai que leelos porque sí. o, o que vesis es eh, haters que se dice ahora no o trolls sí. que tamén sí. se sí. dice ahora noura eh, sen, sen, sente e que quere facer daño por facelo o xente que quere simplemente despertar reacciones eh, normalmente sí. negativas o mellor é pasar deso de porque si no ten unha eh, consideración da sociedade que non é certa a sociedade está chea de boa xente que eh, máis pondrían en dúvida eh, sí. eh, cales sí. foron un os obxectivos de, de Ignacio é máis de xan, ¿no? e, sin embargo, pues, aí ves variedades o mellor é, é, é pasar. ¿no? Pero a mí me gustaría cara a audiencia, mm. porque aquí estamos dando, por suposta, moitas cousas, pero a audiencia sí. non sabe moi ben que, que... Nosotros o conocemos... Como, como estuvemos... algún... Esa, sí, esa sí, propuesta, sí. esa actividade, esa sí. iniciativa. Que, eh, vamos, para nós, presentouxenos eh, de cara, xa, o temos comentado as veces, eh, todos estamos máis ou menos nas redes sociais, eh, eu son seguidor de de Saif eh Asaqek. É dicir, que é un sindicalista de Alternativa Intersindical de Cataluña, é d'orixe palestino, eh afincado en Barcelona, uh -huh. e é unha persoa que leva 20 anos eh nun mo movimento de organizacións de movemento palestino civil, civil palestino en toda Europa. Dicir, e esa persoa pois eh, fixo un chamamento a todas as, os seus seguidores e seguidoras, Eh, un xos fixo por Gaza diso que había máis de 3.000 camións agardando nas portas do paso de Rafat que non se desfaban pasar que era a xuda humanitaria sobre todo era alimentación, mediciñas agua é cer, unha serie de custos que facían falta para esa xuda humanitaria poder pasar e que teóricamente xa estaba ali estaba ali, claro, está ali e sigue e sigue, e sigue porque aparte eh, está proibida a honra xa en Gaza nos oprovide perseguida e, e os seus membros están ases, sendo asasinados, ¿no? é a realidade que vimos, é unha agencia de Nacións Unidas, non nos esquezamos. Sí. Eh, e iso está sucedendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa frustración sigue aí porque non deixan pasar esos camións sí. e nada máis que se pode pasar a través de unha agencia que montou en real con Estados Unidos, que é unha fundación que lle chama Fundación para Gaza sí. e que te unha serie de puntos tres puntos en concreto eh, de, reparto. de reparto a población de Gaza está acorralada eh, contra o mar en tres puntos tamén Eh, e despois hai un, hai Ten que haber unha especie de corredor Para chegar a, a eses puntos Ese é o tipo de reparto que se fai Vale, e o objetivo que ele proponía era Intentar que esa súa eu, eu estaba falando da situación anterior Pero, pero sí. vamos volver atrás entonces e tal. Eh, o, pero, pero, o... Eu sempre o digo pensando na audiencia Porque sí, no sí. os catro que estamos aquí sabemos sí. de... Pero o objetivo era eh, facer unha marcha A pé Dende A, a Laris que é unha poboación eh, que está no Xinaí, unha poboación turística eh, que pasado o canal de, de Suez, de cara ao Xinaí, eh, dende aí eh, partir eh, a pé ata o posto de Rafá. Uh -huh. Sabíamos que iba a ser moi difícil, dado que é unha ditadura militar, esa zona está militarizada, sobre todo a partir de cando chega o, de, o reserto de Naguez, desde que se chama, Eh, Aí, eh, vamos, iba a ser casi imposible que pudermos pasar Pero non había esperanza no sentido de que 51 delegacións Presentaron nas respectivas embaseadas e eh, consulados Peticións para poder facer esta marcha Era España, Portugal, sobre todo, o Era de 51 países, na última semana foron ata 51, éramos 34 países e na última semana constitúronse ata 51 delegacións. Non de todas as delegacións foron eh, a, se montaron para ir a, a Gaza, pero si sí persoas a nivel individual se juntaron a outra delegación e así conformaron pois os diferentes grupos para para ir. Eu non houbo ningun unha resposta negativa nem positiva, pero non houbo por parte de por parte de Egipto, non. mesmo na embaxada de de foi máis ben positiva, non? É dicir que ben, que lles parecía ben que se fixera esa marcha e tal e demais. E bueno, con esa vamos decir non negativa, pois foi como fomos con ese espírito fomos a a que pasa que xa namás que hubo delegacións concretas que namás que chegara a Exito pues foron eh, decir, eh, de, eh, deportadas, no? de vueltas expulsadas, xa más. aquí chamase más expulsión en quente, ali pues tamén era... En concre... Era máis quente porque facía máis calor, seguro. seguro. Que... <risa> eh, bueno, últimamente <risa> no. está facendo bastante calor por aquí, <risa> non tanto como por ali. Porque vosotros chegáxedes ao Cairo, non? Chegámos ao Cairo de 11. Bolache desde Santiago, Madrid Santiago, Barcelona Cairo Nos non tuvemos ningún problema Entramos sin problema ningún eh, A verdade é que entramos sin problema Seguro porque non dábamos o perfil Do, do marchista No sentido de que éramos eh, parecéis turistas máis ben turistas sí. persoas maiores e tal sí, o perfil era, era, era unha persoa sí. de 25 a 35 e cinco anos eh, mochilero e, e mm, sobre todo muler peu co 60 da marcha era mulleres e, e bueno era o perfil non que, que se daba máis soven que non as persoas maiores non. De feitos, que estamos de Galicia de ali, menos é de Alberti e tal, o resto éramos, pasamos de 63, non? ¿Cántas en ti vamos de Galicia? De Galicia eh, nos eh, contactamos con 12. Uh -huh. Despois fomos capaces de manter o contacto sete, que conformamos un grupo galego dentro do Sinal. Uh -huh. E aquí íbamos en dúas delegacións diferentes, Chegamos a Cordo entre as dúas delegacións, un Iván na delegación do Estado español, que foi onde eu montei un grupo ali, de, de entrada, un grupo de Galicia. Despois se montaron un montón de grupos de todas partes de información, de tal. Bueno, foi apoteósico a explosión de solidaridade, de axuda, de, no? de, de apoio, de tal. A, a través des e eh, o resto da xente. Eh, nos víamos nos, nos hoteis e eh, despois na cando se decideu ir a Isla Maía. Eh, Isla Isma, si o nome. Que, eh, que foi cando fiches en taxi. O... Si, sí, fomos fomos en taxi, no sentido de que vamos a ver aquí a, a opción era Eh, reunirnos o día 12 é dicir, chegar ali entre antes o 11, 12 o 12 a noite ter reunións nas delegacións e nas delegacións grandes distribuídas por grupos ter eh, reunións presenciais nos diferentes hotéis e o día seguinte a xoito da mañán eh, os buses íbanos a recoller xa estaba establecido en que puntos nos iban a recoller para trasladarnos a al ARIS e eh, Pasó? Que pasou? Eh, xa empezou o mesmo día 11-12, bueno, as 12 foron as expulsións, hubo gracias eh, nas redadas na en hotéis, hubo xente que detuveron mesmo en cafeterías, o tal, ata 2-40 expulsións. Por aquí nació a, a sensibilidade da xente en Egipto, a parte das autoridades, que está claro sí. que se si te deportan es que non son sí. nada favorables a marcha, sí. no? ni o conflito que está, o que está eh, sucedendo, non? o deste ¿no? Pero a xente normal de, de Egipto eh, chegaste a saber cal é a súa sensibilidade respecto a este tema? Eh, están calados, el, al Con algunha xente si sí que chegamos a a E, e que opinan? a, a opinión é reservado no sentido eu, eu tiña dificultada a nivel de idioma, no, uh -huh. no aspecto é un país eminentemente turístico, sí. que vive casi fundamentalmente ou en é do, parte de, é dos primeiros países turísticos do mundo, ainda sí, no? que ten unha horta uh, moi frutífera e moi unha horta grande e tal, sí. pero tal mantera tantos eh eh, eh, si os, eh eh caro no sentido de que son moitos millóns, non, no sei sé si se son 90 e pico millóns eh, non sei sé cantos, uh -huh. pero son moitos millóns inda que a horta a través do Nilo, ao redor do Nilo e no Delta e tal, é importante, pero fundamentalmente o turismo penso que é unha das fontes de ingresos máis importantes. E miden para outro lado. Entón, ali, falase, bueno, controlan en inglés bastante, de, de sí. hostelería e demais, pero, eh, si, eh, por exemplo, nós tuvemos... Eh, unha persoa que nos fixo cando íbamos a quitar as tarxetas para cambiar para os teléfonos e tal xa se nos achegou unha persona que quiso facernos de guía e tal, e iso, non? Eh, e esa persoa, ao final, bueno, nos empezou, non, eh, que as, eh, as como se chama? As, as pirámides, tal, o museo non sei que, empezou a decirnos un montón de cousas e depois nos dixo, vos videsou de Palestina <risas> por Palestina e tal Non pues sí, no me de saber o non? Non, entón, non, non, non, non, non, non, non, É dicir que eh, eh, o primeiro contacto que tivemos a, eh, si, xa, xa nos escalaron e tal, non? <risos> eh, bueno, pa vimos o de Gaza e Palestina, eh, sempre que sesa legal, non? No sentido, non saíamos moi ben a que xugaba e tal, pero vamos, ao xugaba ao final dimosnos conta de que xugaba legalmente, non? <risos> eh, entonces, bueno, a min parecéome eso e despois había xente que nos daba ben vida Eh, xente que nos chamaba mesmo estando nunha feta de rital mulleres mesmo, que é moi difícil ali que unha muller se dirixe a ti pero sí que chamaba unos para, para felicitarnos tamén non? E facernos o símbolo da vitoria e esas cousas outra xente que era máis eh, que daba máis socante no sentido de que era marxista nese sentido, pois pues, tuvo moito máis contacto. de feito, hubo, ali hai máis de 300 mil palestinos refugiados, uh -huh. pero son persoas que non poden ter organización, as súas organizacións son clandestinas non poden recibir apoio do exterior, na máis que a, de apoio de organizacións eh, oneges, eh, egizias, eh, un tema bastante controlado, uh -huh. non? No, nese sentido. entonces o seu contacto con eles era, eh, vamos, mínimo, non? Houve unha compañera que sí si que, que contactou, algúns deles teñen negocios, ali, e eh, entonces a iso máis contato no? no sentido de, de chegar a eso, pero vamos. o, o, o contato máis entre marxistas e tal pus pois era máis entre ir islandeses, urugualo, unha uruguaia, irlandés un tal sentse brasileiro Estamos xente máis coñecida, non de marxistas, sí. non de marxistas, no marxistas no sentido de xente que íbamos a, a la que participamos nesta marcha a gaza, o sea, no? marcha global. Sí, sí. Un, Por iso un, tanto cunha consignación, entre toda a xente que iva na marcha era xente de ideologías diversas, o que os unía era o ir contra o sionismo, oh, contra. Si si, sí, sí. o tema do xenocidio contra o xenocidio é eh, contra a ideoloxía sionista era o que unía. De feito, había xente, bueno, de musulmana, católica, había de todas as religiós e eh, doacións políticas igual, é decir, que non era unha cousa... Decir, non era realmente un tema de esquerda as veces de sí. marxista ni nada, sí. non? tema moito máis amplio que todo eso. iso. É. anima moito, non? Ver esa diversidade de nacionalidades e de situaciones sí, políticas sí. e demais, non? E desanima moitísimo tamén ver a atitude de, Egipcio, de, de Egipto, non? Porque, claro, se si, si os países limítrofes tampouco fan unha aposta seria, non? De, de que este conflito hai que acabarlo dunha vez e, e buscar vías de salida, non? Pero simplemente miran para outro lado e que eh, eh, non colaboran para nada e incluso proíben a, a marcha, non? non no dá ninguna facilidade. Eso realmente é eh, eh, a outra cara da moneda do que vistes ahí, ¿no? de, dentro do que é unha visión mundial do tema, non? Sí, eh, claro, é que hai que darse conta que a ditadura militar funciona como tal. De feito, uh -huh. aí se cargaron o que é a esquerda, a esquerda social e política, e a hermanos musulmanes, que eran os que gobernaban, chegaron as eleccións. entonces claro, Eh, Manteñen a ral un pouco o que necesita neste caso Israel <risa> que manter e Estados Unidos. Exipto eh, é un país que está absolutamente controlado por Estados Unidos entóns non ten apenas opción. É verdade que está nos brics ten nos brics pero sigue sendo controlado económica e militarmente por Estados Unidos. Sí, sí. De, de feito recibe subvencións por ter ía sí. os palestinos ¿no? ser <risa> refugiados eh por manter a raia o o o Rafá, é dicir aquel posto de Rafá, o, o paso de Rafá, mantelo a raia que non xe até que punto se si, porque os Israel Israel tiña ata Gaza, tiña controladas estas calorías que tiñan que entrar. Mm. Pero imaxino que de contrabando entraría, vamos, máis mm -hmm. calorías seguro e máis cousas das que E e chegades hasta fronteira o ni na, foi na, posible. É no? o que fi, ah, o que estaba ya, O, o, estaba contando antes Que ao ter eh, suspender o tema dos buses Dado que as autoridades non deixaron eh, Os buses que había contratados De que nos eh, trasladaran eh, O que se fixo, O que acordou a coordinadora O Comité Internacional de Coordinación eh, Acordou eh, reunirnos en Isla Maelía Porque ali había un centro juvenil Unha gran esplanada para acampar ¿Cuántos ciudadanos pode tener esa población? Pois non o... Mais ou menos, fixe, pero que, que como pero, ferrolo, veces ferrolo... Pode ser, pode ser, non sei, pero vamos, non é unha gran cidade tampouco, Ajá. pero é unha unha cidade, eh, vamos, importante, no aspecto do que é xito, fora do que é o Cairo, claro, dentro sí. das cidades. Dado, sobre todo, porque está xa de cara ao mar, eh, o mar... Eh, como se chama? Arba Rojo, canal, uh -huh. perto do claro, canal claro. de Suez, non? Entón a decir que é unha zona de, de actividade industrial uhum. e de actividade igual que por xaiz, turística tamén, claro. E, tamén debe ser turística, dado que ten praias e demais, e, pero tamén de actividade industrial no sentido de que está o canal perto uhum. e forma parte da da infraestrutura, no? E polo tanto debe de decir. pero vamos, íbamos ali a reunirnos a facer xa una, o primeiro contacto físico e aparte deso dende alí negociar, seguir negociando a que nos deixaran eh, iniciar a marcha, uh -huh. E ese era o tema, pero vamos. O, o operativo policial divideounos eh, no camiño, no deserto, divídenos en tres checkpoints, fixeron, uh -huh. cortaron o tema, eh a nos nos avisou para para ir alí, de calquera medio que vayamos, pero deu a casualidade que era un venres. Alí eh, o venres é o día festivo de oración. Uh -huh é eh, eh, como se non como aquí un domingo, apenas eh, non se traballa, traballa só so a hostelería, pero nos momentos de oración non traballa ninguén, entonces, claro, ao pedir taxis, coller buses colectivos, ter al alugados furgonetas e demais tal, e os únicos que queremos marchistas tal, pois pues, vamos xa o sea, nos localizaron rapidamente, a parte que estaríamos vixiados, e nos pararon no deserto todos os outros. Si, sí, si, sí, si, sí, pararon en tres puntos. Uh -huh. E eh, nos, nos deixaron pasar ao segundo control. Uh -huh e ali nos un do control, xa nos pararon, nos quitaron os pasaportes, parece ser que unha medida ilegal, dado que se si ti para, quitan os pasaportes é por un delito que, que cometen, e non nos cometemos nun delito, pero nos obligaron a estar ali retidos, nos reciberon ali naquela zona, entonces a xente en resposta a iso fixo un corte de tráfico, é dicir, parouse o tráfico, fixos unha xente adalí, E eh, empezou a comerlos. En mitad de do deserto? Si, sí, sí. sí, era no, no camiño. E se, que sensación daba eso de estar perdidos? Sí. Mi... No, perdidos estamos a autopista. Sí, eh, sí, había un posto, un controle, había agua, había... Un... Si, sí, era un... Era una, como unha estación, non? Exacto. De... Sí. Porque okay. varias estacións, sí, etan, non sentisteis maltrato físico, pero non houve, non non non, non. non, non, non houve ata final de todo, ata as 6 da mañá, e non. De xeito, cortouse o tráfico e e tal e, iso, e vou certo, non forcexeo, porque a policía foi coa pero foi botáronnos pouco a pouco. E además, nese momento se negociou o tema dos pasaportes, a parte, imaxino que a interrelaxe embaxadas e demais. Eh, nos temos constancia, por exemplo que Néstor Reo falou con o co ministro e o ministro dixo que non, que van a tratar o tema e van dar órdenes e tal para que se devolveran os, mm, solicitar que se devolvan os pasaportes que é unha medida ilegal pero, pero isa condicionando a que os voltaseis para el... eh, exactamente, é dicir que aquí entonces o que fixeron foi ao cabo dunhas horas xa a decir que nos iban devolver os pasaportes, eh, a propia policía se encargou deso. Antes de tal, nos quitaron a foto, a pasaporte de cada un, que das 600, 800 persoas que estábamos nese punto, eh, aí eh, xa nos, se nos fichou a todo o mundo, no? que non, aí non nos escapamos. Eh, eh, que, que opinan os, os marxistas acerca de as alternativas que temos para acabar co o xenocidio para... para eh? para encauzar un futuro eh, diferente de, eu penso a mi da mi impresión de que eh, este xenocidio aparte de estar, penso que concluído no aspecto de que xa se eliminou por unha xeneración a, sí. a poboación sí. de, de Gaza no sentido de que acabaron con os hospitais con as escolas, con as universidades con as vivendas Con a vida dos médicos, con a vida de tenso enxeñeiros, con a vida de, sí, sí. de, de persoas técnicas ou que teñen capacidade de, de, de construir, de enxiar, sí, sí. porque foron profesores, mástros universitarios, foron eh, eh, ducento épicos jornalistas.cir sí, sí. que foi un, é unha limpieza. está a eh, infálse de 54.000 persoas registradas que foron a solicitar ali o o certificado de defunción. Uh -huh. Pero enténdese que baixo os escombros hai familias inteiras. Uh -huh. Que sí. ninguén os demandou demandou os seus cadáveres, hai xente que está buscando aínda a desaparecidos. Si, sí. algúns deles... que, que falan de 150.000 persoas. Hai un ministro sionista do goberno de Israel que falaba de 300.000, falaba de contaba a aprobación antes e despois, non decía exactamente 200.000, pero decía había 2.200.000 palestinos, xa solo quedó 1.800.000. Sim, sí, porque tamén hai que darse conta que a xente desaparecida porque está fora, non? que escapou vía Cisjordania, o que de alguna manera teña eh, alguna outra nacionalidade, que os hai moitos palestinos que teñen doble nacionalidade, Eh, as propias embaixadas os, os reclamaron e tal e bueno, como se manteñeu o contacto telefónico durante un tempo, pois pues, xente que, que marchou, non? Uh -huh. que, que tal. Entonces todo eso está aínda por contabilizar, pero esténdese que debaixo dos escombros hai miles de, de persoas uh -huh. e familias inteiras. Cando eso se faga a contabilización deso darse meus conta de que o xenocidio é un feito. Uh -huh. é un feito, vamos consumado, querran matar máis non, non sei xa o que querran facer pero antes decía de que están divididas en tres zonas eh, ou se están matando de bueno eh, non sei cantos quirófanos quedan non sei se quedan non, de, de 50 e pico, de 200 e pico quirófanos quedan, non sei 30 ou 20, non sei cantos non? e sin medios eh, sin, sin generadores sin sí. gasolina para, para os generadores sin medicación, sin anestesia, eh, os os os enfermos oncolóxicos sin medicación, os diabéticos sin medicación, eh decir que aí cos crónicos todos igual sin medicación, es decir que isto é eh, e o, o dano psicolóxico á población é enorme. Por eso falo que o co vamos, está cumplido os obxectivos de. Entonces, é raro que non quero que podamos eh, acabar co xinocidio porque xinocidio é un feito. O que podemos é acabar de, o que di a Unión Europea. non deixar, deixar pasar a tal... É dicir, sin condena de ningún tipo. Están dicindo, está escrito na resolución, así está escrito. Deixar pasar a medicación, deixar pasar a alimentación, deixar pasar a agua, a enerxía, deixar, deixar. Pero... Está dándolle un tempo de 15-20 días a Israel para que cumpla o seu objetivo e punto. Non hai outro. Como chegaron a decir nesas mismas sorradas que ti dixeches que, que parecía que Israel non estaba cumplindo cos dereitos humanos nas zonas sí, que ocupadas. Sí. Que parecía que podía ser a estas alturas decir eso non só é non ter ningún tipo de sensibilidade, ningún humanidade, sino tomarnos a todos e a todas por imbéciles ¿no? cando estamos vendo en directo en todos os medios a pesar de que hai eh, neste país políticos destacados que non son non, non o condenan sino que o xustifican vea ¿no? xa se Vox e moitos cargos do PP que bueno, aquí, o e eh, din que, que, no, que, que é lóxico que se faga eso é sí, es un que perigo iso. que Israel está cumplindo un gran papel ao servicio do occidente non? Pois, pues, sí. aquí se estuvo recibindo ao consul, ao, ao embaixador e ao jefe de, de negocios de Israel mentre se está perpetrando un sí. xenocidio e mentre se veía mesmo por televisión as imágenes son inéditas, non? Nese sentido, pero hai moitísimas, son miles e miles de imágenes donde se ve, donde ¿no? se ve claramente E contribuindo incluso sí, con o sí, armamento sí, sí, sí. Sí, sí. Porque hasta Un mes estábamos enviando balas Si, o PSOI Veía que Eu non sei, vamos a mí, Confiar en Israel a estas alturas Para que seja autoprovedor de seguridade parece me, Vamos, un absurdo eh, Non me parece que Que estemos seguros Nese sentido, e iso hai que retomalo Se xa que xa, pero a ver se ora toma este goberno xe capaz despois de todo o que está sucedendo, ¿no? E se continua, ¿no? Pero de todas maneiras aí sí cubo un cambio. Nos as mobilizacións funcionaron e hubo un cambio nesse goberno. De feito está liderando de algunha maneira que se rompan relacións económicas coa Irexia e diplomáticas. Si. Sí. Eh, claro, eh esto, o sea, <ríe> miro que está facendo pasando contra. Si, sí, si. Sí é un mafioso, sí, sí. a actuación del é mafioso, sí. demais, e estamos estamos aí eh, as declaraciones de... fai nas horas é é esa unha persoa que, que que mafioso, ¿no? non sei se si ha vese oubido o tema dos caimáns, ¿no? Porque sabedes que, que que vai comer sí, unha nova unha nova prisión en Florida. Sí. Eh, imitándola de San Francisco, pero rodeada de caimáns, ¿no? Bien. Y fixo unas declaracións acerca de que eso é es para que o que quira escapar, que sepa e como se tiene que mover. O sea, unha cosa, cosa que é un Quintín, atentado á á á a a a de... a a a cabeza, sí neno, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a dando bandazos sino que o problema é que foi un home electo que votou a maior parte do, do, dos votantes sí. non do povo americano sí. porque a participación nas eleccións en Estados Unidos é baixísima é, sí. é baixísima pero si sí, dos que votaron Unos 73 millóns de personas que non votaron con dereito a voto dos que votaron eh, dos que votaron Estados Unidos saliu electo ¿no? entonces dá como mínimo medo pensar o, o que hai aí é, ver, é verdade que controlan os medios que fan moitos e demais pero Tamén é real que unha parte importante desa de xenta, que non foron engañados e votaron conscientemente sabendo quen era Tramio que defendía Tram, sí, sin ningunha dúbida. E se si estamos falando dos Estados Unidos, podemos falar tamén de, de Israel, onde están empezando a xurdir eh, traballos psicolóxicos en donde se está vendo eh, el o que está tendo eh, a guerra eh, nas persoas, xóvenes e maiores, non? Xente eh sóben, Que está disfrutando, vendo un TikTok las matanzas eh, regocijándose, refocilándose en ese tema, eh, riéndose outros vendo como soldados es que, disparan que es... a gente que vai aos tres puntos de, de recepción de alimentación, porque justamente en ese momento cuando se acumulan es cuando les disparan E iso está sirviendo de, de risa e cuchufleta. A mí me parece sempre, que é unha unidade que está perdendo sí. el, el, o, o, o seu sentido. ¿no? É como se si nos faltaran, como se si estuvermos lobo optimizados, nos faltara unha parte de cerebro. Eh, eu penso de, de que máis claro O problema é que unha eh, teoría racista supremacista como no. é o sionismo, como foi o nazismo e sigue sendo o nazismo, no. unha teoría política que di que son, a, en este caso, a raza escollida por Deus, e todos mm. os demais son inferiores, e eso, es mm. si eso se otorgo dereito a exterminálos, se eso se normaliza con o que pasou, sí. o que está pasando en Israel, que non é confundir xudeos con xionistas, mm. porque a veces se ten, se ten a, esa tendencia. Creo que todos que estamos aquí, creo non, estou seguro que todos que estamos aquí, igual que a imensa maior parte da población, nos dá igual, non, temo, non facemos distinción, se estes diferentes povos da terra, todos son iguais, e todos ten o mismo dereito, o problema é as teorías políticas que se poden chegar a, volar, a elaborar, en este caso, sionismo, que é unha teoría que defende abertamente o racismo e o supremacismo, onde que o resto da xente estamos ou para exterminar ou para servilos. O mismo que decían os nazis con os eslavos, que eran para ser esclavos deles, e eles tiñan a teoría cando da, de, da expansión hacia o leste, de ocupar todo o territorio de Polonia, Biro-Ruxa e parte de Rusia exterminar a súa poboación, para ocupalo con colonos alemáns e era normal porque eles eran a raza superior, neste caso exactamente igual, eles se consideran superiores e teñen e están facendo unha cosa pola que teñen dereito porque son o pobo escollido por Deus. Cando eso é unha aberración para calquer ser humano con un mínimo de cerebro, cando eso se normaliza se chega aos extremos. Eu por eso lle preguntaba antes a Ignacio porque xa lle vou contar a ele máis axán, que non se necesita ser marxista nin no. nada para estar en contra diso. O que, que ser se necesita ser é exactamente, ser un ser humano, ter un mínimo mm. de humanidade. Calquer persona racional, independentemente da religión que profese, independentemente da ideología que teña, ten que estar en contra de teoría racista e supremacista, calquera. Por eso a mí me resulta increíble, non que o diga un judeo, sino que aparece, por eso antes o caso de, de Vox, que pola, pois xa como son, pero alcalde de Madrid e a presidente da Cuenia de Botón de Madrid facendo declaracións abertamente defendendo o xenocidio abertamente, entonces dix que pasan esas cabezas era para decirle, pero ti non te das conta que eres unha máis exterminar igual que pasaba con nazis que había tían colaboradores en diferentes sí. países e eran xente a exterminar por nazis tamén decir, pero sempre eu hay... non o no entendo, a mí, para mi é incomprensible pero... no, sempre hubo colaboradores dos nazis sí, tamén sí. o sobo ¿no? sí, sí, tanto sí, por en Francia eso. como en Rumanía en Hungría en España que todos... bueno, que <risas> Aquí era co... máis que colaboradores, sí, tal, sí. Están... gobernaban estaban, tamén. Aquí estaban como na casa. Pero, pero sí que... Tamén a gusto, sí. Eh, a miña opinión é que ali, eh, vamos, en a propia Israel, hai unha oposición eh, sí. minoritaria. Parece ser que a maioría da población, según as estadísticas que están dando están conformes en, en, que, en que se, se, se termine está se está facendo non sei sé si engañados ou convencidos de que a maneira de subsistir pero esta Francesca Albanese fixo o seu primeiro informe eh, era demoledor no sentido de que o primeiro as cousas que, que planteaba era as declaracións dos mandatarios israelitas, ministros dicindo vamos cortar agua vamos cortar alimentación vamos contra el, eh, energía, vamos a enerxía, vamos exterminaros, non sodes humanos, sodes animais, so é dicir, todo ese tipo de, de, do que plantea que é un xenocidio, hai as declaracións deles, que era o que estaban facendo. Por lo tanto, son os propios mandatarios os primeiros que dixeron que iban a facer eso. E despois está a realidade É dicir, como se, como se efectivizou todo eso no? Pesa lo cual estás, de... estás dicindo tamén De que hai xente que está na oposición Que hai xente que se atreve a salir Por Tel Aviv en manifestación sí, sí, sí, Con sí. fotos sí. Dos, dos nenos eh, asesinados sí, sí, sí. No? Sí, sí, sí, sí, E iso sí. é a parte que anima no? É dicir, que a humanidade non ten por que aceptar unha derrota definitiva en eso ¿no? preparando o programa falábamos tamén desa de, de, de experiencia histórica que, que temos en, en España ¿no? No, no século XII en donde en Córdoba eh, coexistieron durante ah, claro, sí. moitos anos no século XII eh, os cristianos con os judeos e os musulmáns. Eh, todos deixaron eh, huella arquitectónica, cultural eh, urbanística de, de que tres culturas eh, con tres religiones tres creencias diferentes, las tres monoteístas por encima, mm. ¿no? Pues era posible convivir, ¿no? Pues, Porque una cosa que no siglo XII a humanidade conseguiu non vamos a poderla conseguir no siglo eh, XXI É sí. decir porque, claro, hai esa outra parte ¿no? de xente que habéis escrito perfectamente ¿no? que, desde logo, con, con eles non se pode contar ¿no? pero sí que se pode contar con unha parte da población o e sea, eh, actitudes como eh, a de España nos honra no sentido de, de oponerse eh, eh, eh, lo máis claramente posible ao ¿no? que se está a facer Si, si, si, eu vamos nese aspecto, temos que dicir que sí, non? Máis de un ano se leva intentando, planteando continuamente, por parte do Estado Español, más. Irlanda... No, Despois de Irlanda, Irlanda é o país Irlanda, que máis Estados, se enfrontou directamente eh, desde o principio, probablemente tamén pola súa propia per histórica, eh. pero bueno... Eh, Aqui na no Europa, eso é... Eh, Eh, planteando el, el que, lo, lo, lo, los dos países planteando a ruptura no. de relacións diplomáticas e o acordo, vamos, romper o acordo económico uh -huh. que é uh -huh. social con Israel ¿no? É en... a maneira que hai de que se se efectivo algo porque sí. si non é unhas meras declaracións tamén en Mélxica que foramos que se atreveren durante o festival de Eurovisión a non emitir a canción, sí, a canción, a canción, a canción sí. israelita mm. bueno, sou unha cunha que quedou antes Que a imensa maior parte dos xudeus non son xionistas, se nos dá a impresión sempre, non, igual que a maior parte dos alemán non eran nazis, igual que a maior parte dos países non eran franquistas non? pero claro, cando unha ideoloxía tan potente domina e fai, pois dá a impresión que, que, que, que lo é todo e que domina todo En concreto en Irán hai unha comunidade xudea moi importante, son xudeos antisionistas e máis que tien representación incluso no, no, parlamento no Parlamento iraniano e non pasa nada, porque son uns máis, non hai problema ningún con eles. Cando que, que Irán odea Israel, non. Irán odea o sionismo como outros como moita outra xente, non non os xudeos. Vamos a poñer un tema esta vez para que ten que ver con Palestina rompendo un pouquinho a dinámica do programa pero é que hoxe é necesario Esta cumbia Para darlle un pouquinho De, sí. de tono a isto Si, sí, porque escuitando Que conte Ignacio o que lees O que escoitas eh, Serán ¿no? nos medios e cos eh, amigos é eh, Realmente un pouco Deprimente ¿no? Porque eh, Evo... non se ve unha salida fácil eh. No, eu outro día Estuve falando con unha Con unha rapaza Que nos whatsappeamos cando pode cando pode guasapearse que está ante la vitra e unha rapaza que bueno, é profesional da saúde mental é artista ela me di que bueno, que a opinión está moi dividida pero que hai moita xente que non está de acordo co que está facendo que les querrían derrocar a ese uno eles non querrían que se fose o presidente do seu país. Isto ma di alguén dende alí, ¿non? Sí, Pero de, de feito, feito pues, hai claro, moitos teóricos que pocos. dicen eh, eso precisamente de que para Netanyahu eh, ou manter a guerra en claro. manter o seu posto ao sí. frente do goberno, porque é que me diñe que ten moitas cousas que esconder. Bueno, está pendente, está en un impaste, un procesamento pendente, sí, sí, sí. dicir, judicial eh, como cinco por corrupción de sí. más, eh. sí, que precisamente o bombardamento de, de Irán foi a 48 horas de, de, de que chamaran a declarar de que ele iba a entrar a declarar e mm. comezou o bombardeamento e paralizaron todo e agora mesmo eh, Donald Trump interviu dicindo que tiñan que deixar eso parado que era que é importante era solucionar as cousas e que deixaran as cuestións jurídicas para, para Retir, retirar sí, os cargos, sí, sí, sí. eh, eh, o sea, pero a la vista agora, agora o presidente dos Estados Unidos entrella eh, enseña a estrela, ¿no? de de de ¿no? sí, no, da no, no, humanidade, é unha cousa increíble, o sea, que se tiene que meter hay? Sí. Eu non sei o final que diferenciai A hora de actuar entre Israel e os Estados Unidos Porque fan o mismo, van man a man sí. Israel non, sí. pode, non podería facer o que está facendo Sin o apoio de Estados Unidos E o apoio da Unión Europea sí. Non esquezamos eh, uh -huh. Que a Unión Europea, decir, tan cómplice o, o que paga sí, sí. Como que apoia uh, máis ou menos directamente sí, Alemania sí. Eh, a muerte Gran Bretaña a morte sí, sí. Eh, Francia a morte E os outros países pois, ou calan ou viran para outro sitio Pero ao final son cómplices exactamente igual sí. Vamos a ver unha cousa Quén pode pensar Quén poderia pensar que era certo O do resort este turístico Para sí. Gaza sí, sí. De que fixeran Unha un montase publicitaria Que eh, uh -huh donde Leomás e eh, eh, Tran saíran ali en plan sí. tomando algo en nada. Alguén pode pensar que entra na cabeza de alguén que podan facer eso, eso, eso uns mandatarios así. os máis poderosos de Estados Unidos que foran a propoñer eso mentre estaba matando a xente En que cabeza entra eso? Non vos dades conta que imposible para nos asimilar eso como algo que seja verdadeiro En cambio Fui certo Pero, eso, no, pero, pero é, é evidente que solamente caben nas súas cabezas na, Nas nosas cabezas de, de Europa Occidental É evidente que, que son, non cabe Como cando eh, Trump eh, critica a España Critica o goberno español Ridiculiza ou trata de ridiculizar a Pedro Sánchez Como antes a Zelensky, etc. ¿no? É evidente que é unha xente que está vivendo un mundo diferente do noso, Un mundo intelectual diferente eh, Doi non ¿no? entón, son eh, eh, o que pasa é es que eh, eh, han perdido a vergoña e son capaces de actuar como realmente son en cualquier escenario ¿no? entonces claro, ahora mismo eh, para o que comentaba antes Césio ¿no? de, de que a xente votou o o penso que hai en Estados Unidos xente que votou a outra persoa que non se imaginaba igual que outra xente sí ¿no? pero que penso que tuvo moitos votantes Donald Trump que eh, non sabían que era así O sea, penso que no, Donald no, perderá, que si sí no, sabía no, eso, que Donald Trump eleccións democráticas Pero por eso dixen que dentro dos de seus votantes hai unha porcentaxe importante de xente que sabía sin perfectamente sin o Hombre, que Donald no claro, outra es que, le... que vai engañada porque era American first vamos a recuperar a industria dos Estados Unidos sí. E es é verdade que está recuperando a industria dos Estados Unidos Unha, a industria militar Por eso é o bueno. 5% O 5% da Unión Europea en armamento implica Que o máis do 90% deste dinero se vai gastar En armamento comprado nos Estados Unidos Pero é que é unha insinuidade <risos> que, que nos batamos a, a, a hacer isto É dicir, eu me opondría Que o ferrol se fixese unha sola fragata Mais eh, eh, en, en función dese 5% Con o sistema de combate que é eh, Metado o valor da fragata Comprándose a la Lockheed Martin o sea, Sería claro. ridículo, é dicir, eu penso que Europa Se si se ve obligada a eso, É por interés propio de que Alemania Si vai xogar ese papel En Francia Si vai xogar ese papel E, lóxicamente, Pedro Sánchez está dando conta Que as nosas capacidades tecnolóxicas Non son iguales A de Francia e Alemania É dicir, que o primeiro que que facer Postos a gastar máis diñeiro É ver que armamento nos convén para esa teórica seguridad, de definir qué seguridad queremos tener. Luego, cómo vamos a dividir el esfuerzo tecnológico y las inversiones eh, eh, necesarias para llegar a tener ese nivel de capacidad. Y, desde luego, totalmente, aparte de los Estados Unidos de América. Sí, pero LSO, es decir, llegado el caso, LSO España LSO debería de plantearse incluso un cambio de bando, es decir el mundo ya no solamente América el mundo es también China, el mundo es también India, el mundo es muchas cosas ellos tienen aquí a sus bases tal pero es el género idiota que nos pateen en el culo que los otros botarates sin vergüenza diga que vamos a besarle el culo y que por encima le compremos las armas a él, es que eso que es que estamos forzando el culo. ¿Qué se está haciendo? Es que pero es... qué eso es penoso. No, hay pero... intervención de Marlute cuando te llama daddy, a ver, sí, aquello sí, es, que... sí, sí. es que eso es vergonzoso. E, e, a ver, vergüento velo para cualquier hermano normal, ¿si? Sí. Pero cómo se puede llegar a ese nivel o oh, o teórico xefe da OTAN non que na práctica ves que non deixa de ser sí, sí, un sí, sí. servil eh, sin dúvida. de é un lameculos un total sí, e pues, pues, eso é a OTAN en xeral e ves como a Unión Europea se pliega todo o que di Estados Unidos da igual a barbaridade que digan Israel fai calquera barbaridade cando cando Israel bombardea Irán no primeiro ataque, inmediatamente os primeiros países que salen, que son Alemanha, Gran Bretaña e Francia, o que dine que Irán se quede quieta e que vaya a negociar. Que, en plan, te lo mereces. Pero, pero, pero o xa, sea, hai eh, informes de, de Nacións Unidas, informes de Nación Internacional da enerxía atómica, incluso de Inteligencia Norteamericana, que di que Irán non está nin siquera cerca de, de, de fabricar armas nucleares. E, ademais, que está, é reconhecido que hai unha fatua un, eh, feita por, creo que foi por Jomeni ou por o que está por Jamenei, dicindo que non se van fabricar armas nucleares, E dá igual, bombardean e listo, e non pasa nada. E non só non pasa nada, sino que... De, de que se fabricaran. Te sí, sí. Non no, no, no. ten direito a facer, non é igual de que, de que de ten direito a Unidos. É que é o colmo. Vamos a ver, eh, pero a parte disso, eu penso que son os mandatarios que temos. É decir que é só o peor, non? É dicir que esta xente faga caso a todo iso. É es dicir que por que razón? Eh, por que razón? Se, se lle permite a esas improperios, esa manera de actuar de tranco respecto a todos. Por qué razón? E se si en vez de decir o 5% dio 10, se si lle ocurre un día pola la mañana, e dice si vamos a poner o 10% oh, que 40. gasten en risco. Es decir, que de maneira eh, sí. están cumplindo o que les plantearon. En vez de plantearse xa unha maneira autónoma sí. de ter a defensa, en caso, que seria moito máis lógico dentro do que a Unión Europea, e non depender de alguén dos a ver que o que votan os americanos de presidente pero son, son, son planteamentos infantis o sea que non van, non van a chegar a nada decirs que afortunadamente está eh, o, o, o, o nivel de desenvolvemento da de, de humanidade no porque Europa está chea tamén de egoístas e de gente lista ¿no? eh, eu penso que eh, cabo no, voy a repetir o que dix ¿no? desspe ás intencións de Alemania nos temas industriais porque para mí son evidentes ¿no? pero eh, eh, ao final os gobernantes tamén fan cousas porque ten un apoio detrás, aquí acabamos de falar ahora mismo da, da, da presidenta de unha comunidade autónoma la, do alcalde de Madrid, é dicir, que realmente moitas veces se din cousas que en efecto a xente de, de, de, de, que te votou está esperando que digas, es decir, que no é dicir, que non un problema de que solamente os mandatarios se san como son, é un problema da sociedade que unha parte da sociedade non ten un nivel cultural, un nivel de educación, un nivel de sensibilidade humana un nivel eh, de, de, de, de lo que compone el alma humana, ¿no? que eh, eh, les permite seguir ese camino e que incluso lo, lo, lo aplauden. E ¿no? non hai máis que ver os comentarios de que, que fixeron sobre vos nos medios de Galicia, es decir porque ao millor o editor da voz de Galicia ese día tuvo que haber visto eh, que demonios estaba escribindo a xente e proibilo, porque realmente lo que se veía ahí era odio. Lo que se veía era, era era lo peor del alma humana, o sea, non había ni na más mínima consideración hacia vuestra actitud. O sea, eh, eh, algo que realmente, por lo tanto, ves claro que, que o problema é de moito maior calado, o osalla o problema fose simplemente de tres dirixentes, ¿no? O problema é es que nós no estamos conseguindo co sistema educativo Chegar a xente nova para que teña unha sensibilidade diferente ¿no? que son as cousas que se están empezando a ver ahora en esos estudios psicolóxicos as raíz barbaridades que se están a facer en, en, en el xenocidio ¿no? Pero pues, tamén o... creo que é moi importante o que fixeche de deste xan ¿no? con todo, como decía antes con todo o perso coste personal por exemplo, o que pasou este fin de semana Eh, en Budapest a mí me parece muy importante claro es muy simbólico claro es muy simbólico ¿no? que señor usted no querrá usted no, no querrá eh, son ventanas que a la falla. esperanza claro, sí. no querrá que se falla pero llegaron personas de todo el mundo y que vas a A deter a 300.000 personas ou sí, medio mil, millón de personas. A parte, no. ti non podes eh, proibirlle ao 20% da población que ame a quenqueira. Exactamente. É decir es, que se es, que es. sa como é. Quén eres tú <risa> para decir... decir sabe desa de trampa como fixeron. A situación húngara que fixeron para eso é que di que eso eh, perxudica a educación dos, dos nenos. Claro, das crianças, pero é que, no? que, que eso es que estuvo dicindo Vox tamén está aquí, eh? Eso tamén o dí aquí, non? Oh, por suposto, claro. claro, claro sí. Entón, bueno, eu creo que non está perdido. Eu, eu penso, personalmente, penso que é moi diferente como vivimos aquí todo. Eh. Sí, penso, sí, sí. A de, eu, vamos, nos conocemos eh, o mundo uns porque viaxaron moito Outros a través de internet, outros tal. Sí. Pero, pero perso que a sociedade na que de... vivimos, sobre todo a sociedade galega é moito máis igualitaria, moito máis. Uh -huh. Mesmo sí. máis igualitaria que que o resto da, da española. Te penso, eh? Eh, sí. A nivel económico exactamente igual decir, Arriba aquí... autoestima Mesmo a nivel económico as diferencias no. económicas non son tan grandes no. Incluso un incluso unha cousa que sempre eh, se critica que, que os galegos sempre calamos ti miras a nivel de movilización social botas contas de porcentaxe de, de cantidad de xente que se move percentualmente do total da aprobación e imensamente superior a de calquer outra incluindo o País Vasco eh? Sí. Eh, a, a porcentaxe de xente que se move xa o sea, o sea, falando de folga xera e xa pero calquer outro tipo de movilización por exemplo, cando foi o do Prestige que é verdad que foi unha cousa espectacular pero pero toda a movida a, que xa vendo con a Altri a porcentaxe, por ejemplo... votando contas porcentaxe de xente que se chegar a mover en Santiago era cerca do 10% a población española Eso equivaldría a unha manifestación en Madrid de 5 millóns de persoas que nunca, existiu. Sí, sí. nunca eu estou, existiu eu estou segurísimo que aquí cambia o goberno galego por un goberno nesta Icaxo-Venega-Pesó e Pesó-Venega e nos ponemos tranquilamente a altura do País Vasco nunha só legislatura a todos os niveis E acabamos coa pobreza, seguro, porque hai medios suficientes sí. e hai riqueza suficiente para acabar con ela. E se quere. Sí. E hoxe estuve nunhas ornadas que sí. estaba esta Teresa Tauas... Que Así foi... acabamos o programa outro día, dicindo iso precisamente. Estaba Teresa Tauas eh, nunhas ornadas que sí. estuve non sei, pola mañan, eu, como quito o sombreiro, xa me quiter a da outra vez, E desta vez, que me totalmente o merdientes dela, da súa maneira de entender as cousas Sim. e como se pode eh, ter vivenda a todo o mundo, unha vivenda adecuada como Sim. manda a ONU e neste país podese conseguir eh, tranquilamente. Sim. Sí, porque, porque temos vivendas. Temos sí, no vivenda, vivendas, senón viven. os medios e temos a que suficiente. Claro. Claro. Simplemente que repetir ben a, sí. as cousas e facer outro tipo de, de política. Veso che moi optimista, porque o problema non é que non haxa recursos que os hai. O problema non é que non haxa medios que os hai o problema é quen controla os recursos e quen controla os medios e a xente que ten o control deses recursos e esos medios non os vai ceder así como así e en outras cousas estamos nun estado que cada vez é máis, máis jacobino E que é moi difícil facer moitas cousas O decía Guillermo outro día pues eu... non, concibo, non concibo como Guillermo de Cáritas Non sí. concibo como Ferrol Que vaisou de 90.000 habitantes A 67.500 non, no, non teña vivendas E en é es que hai un montón de vivendas baleiras É vivendas hai Porque a mí me dís, no medio do de deserto Non hai vivendas, pois pues non Terán que ter jaimas ou que seña Pero aquí hai vivendas Que éramos 90.000 e hemos pasado 67.500 sí. <risas> que sei, sí, pero con moita vivenda baleira e outras medio vacías, o sea... no, e sí, aparte diso, en eh, por todos os barrios ademais. Sen sí, que haber outra política industrial, outra política a nivel de que agro, de ahí, monte, ahí, por exemplo, sí. que o que non podemos facer é empezar a dedicar o monte e acabar coa moratoria, por exemplo, do eucalipto e convertir isto neso. E realmente ten que haber unha política de de realmente de dotarnos de alimentación, de da soberanía alimentaria e hai que, que promover o campo hai que ganar as elecciones e hai que promover elecciones... que a xente traballe no campo e apoiar eso. Sí, apoiar sí, economicamente e se fai falta, pero que nos dé alimentos e si que de, podamos o, dar si alimento a xente no, a no, posibilidade de que poda desenvolver a súa vida na zona rural con unhas garantías De axudas, as, asistencia Ajá, médica media, es, es, es, Hay moitos Eses que, es que temas, es temas de reequilibrio claro, territorial claro. Requieren ter un gobierno de progresista de Que esté ao menos oito anos Con un proxecto que poda ir levando a cabo E ¿no? parece que ganar as elexións E para ganar as eleccións hai que convencer a xente nova De que vote E ese é es o problema ese é o problema igual que en Estados Unidos esos 73 millóns de persoas que non votaron moitísimos deles que son demócratas verás como nas próximas elecciones se van a molestar porque en Estados Unidos votar non está sencillo como aquí No. E, ademais, a democracia dos de Estados Unidos Non se entende moitas veces a través do voto, como aquí en España Sino que ellos entenden moito a liberdade e A democracia Se si, si deixe estar un fusil en casa eh, Cousas así máis eh, Sinxelas que, que aquí ¿no? Nos temos eh, o que é a democracia Moi asimilada A as votacións ¿no? sí, pero e, y, entonces, entre Esos 73 un... millóns Como van a votar Si, sí, pero eles se elexeron Entre un delincuente ou unha fiscal Que, será... que, le... que se vos tade es sí, e eh, non que lexiron, sí, no, muller... unha unha fiscal sin moita solvencia tampouco, eh. Bueno, era unha muller porque un pouco que decía, o que de Vicente de votar. Eu creo que en Galiza o problema se solucionará moi fácil, se o voto se o voto for libre e individual. Se si hober se si for obrigatorio, bueno, co que estubera prohibido chegar ás zonas de votación coa papeleta da casa e en grupos, por exemplo que a xente tuviera que chegarle individualmente e coñera unha papeleta. Estaba solucionado. Sí. No, tan fácil, sí, vamos, tan fácil como é. Que, que debemos voltar ao tema que nos trouxe hoxe sí. aquí. Afortunadamente vemos sí, sí. sí, a Ignacio moi ben. Porque, además, de de sí, además, a mí me encanta unha cousa, Ignacio. Os teus ollos viron outras cousas que non vimos outros estes meses, non? entonces me imagino que ves impregnado. Inda estás como asentando todas esas todas esas vixiós. Eh, pola noite, por exemplo, en que pensabas? Que onde Non sei se dormía pola noite, tá. pero eh, o que é sí, eh, eh, o que se ve unha unha moi forte, moi concienciada, sí. eh a xente que partis fan a marcha, sí, sí, sí, eh, tiñan o tema moi claro. Estaban dispostos a facer o que fixera falta e eh, eh, vamos eh entregarse esa entere a xente que se entregaba. Nah. Eu que bem, vamos, é o que vi, vamos. Es decir de todo o mundo, que iso é o, que podes ver que hai Non sé. claro, eh, que no, se claro. hai un son, son, son sentimentos moi contradictorios, vese, uh -huh. a parte millor da humanidade representada con esa xente que acabas de describir, xente nova, chea de forza, chea de ganas, chea de ilusión, chea Ola, de tal. Y a, y a sí, eh, sí. turistas vellos, <risa> <risa> pero verdadeiramente realmente, realmente eh, bueno, éramos que <risa> levaban o corazón tamén, e non falei do. logo, ve, o sea, digo contradictorios, vese esa xente e ao lado vese outras realidades, o poder político que neste momento pois, está facendo o que está a facer, uh -huh. que é un xenocidio impresentable, é arrasar un territorio con toda a súa xente. No? Sí. Eso... Entón, claro, pois... É un xenocidio que están... Es decir, que están cumplindo, vamos, que están, <risas> xa están... non sei, vamos, ata que puntos o falamos antes, pero vamos... Que o sortivo que querían cumplir Está cumplido E a Unión Europea de 15 días, 15 ou 20 días máis pero Para se, poder rematálo se, Non sei para que Pero, para pero se equivocan Porque son a, a demagosia O que están é es sembrando mártires E esos mártires Van a tener próximas generacións É certo que ahora non va a haber nin médicos, nin enseñeiros, nin mestres nin nada Pero que da sangre desa de xente Van volver a surdir palestinos que le van a seguir haciendo la vida imposible salvo que se llega a un acuerdo, que eh, por lo que eu eh, abogo, ¿no? eh, entre esas culturas, entre esas religións, entre esas formas de entender a vida, salvo que eso xequen a ese acordo, non van a solucionar o problema, o solucionarán durante unha década, ou dous décadas, ou tres décadas, porque a vida é moi longa. Eh, hai moito palestino na diáspora, de todas maneiras sí. hai algo... Eh que tamén é negativo, que se ve a Cisjordania, antes se, se presentaban os mapas como unha zona palestina sí. onde había algunhas colonias e tal. Agora é o revés, é unha zona israelita totalmente, estrada só que poden andar eh, o exército e os colonos israelitas, e vese algunhas zonas cercadas, así no mapa, que son sí. donde están os palestinos. Sí. Es que cambiou, o mapa de Cisjordania cambiou totalmente, os palestinos están en en Jordania, é unha gran comunidade eh, palestina, Se está integrada maioritariamente porque son fillos de fillos e que sigue vendo dous campamentos tamén eh, de refugiados pero eh, moi integrados e están integrados en todo o mundo, aquí o vemos mesmo mm. en Galicia, mesmo en Chile, mesmo tal... todas as partes do mundo hai palestinos onde uh -huh. as xeracións, é eh, dicir ainda que eh, sigan moitos deles mantendo as chaves da, das casas. Eh, em, segarán, seguro que son xeracións que van a quedar nos no? países nos que están eh, integrados porque son parte de deles xa, non? enda que quedará a memoria e quedará moitas cousas, pero Palestina no futuro eu penso que ten que ser un estado igualitario, un estado sí. único, e tal, enda que se fará dos todos estados agora como unha solución, xa eh, tío que non podes facer tampouco, son sete millóns de israelitas, que faz? que decir, que non, non hai maneira, es decir que ti non podes plantear a expulsión de 7 millóns de de letra, non é xu. Ninguém con un pouco de cabeza vai plantear eh, E con eh, os dous estados? Con os dous estados é un tema provisional, pero que está o tema, É eh moi difícil, veces... que o que si que se ten que dar a Palestina unha entidade nacional e non vai ser a través da Autoridade Palestina, ten que ser unitario de todos as As, eh, as forzas palestinas teñen que unirse e non teñen máis remedio eh, despois deste xenocidio en Gaza, o Estado palestino ten que subsistir durante un tempo pero eu penso que hai, que non hai outra, outra cosa que, que todos convivan en igualdade desarmados claro e o respeto, un respecto de, de unha sí. coexistencia pacífica de todas as relixións, facións, sí. ideas, unha nova Córdoba de dos xigológos, como en todo o y... mundo. Sí. Como ten que ser en todo mundo, o mundo, sí. porque se non hai xeito. O berne pasado sei que estubes cenando con Safa, puí compartir algo con él? o Si. Sí, sí. De feito é, eh, me sabes, non, que unha persoa axequible sí. que que é unha persoa que é moi implicada, non? Non, implicada que é calestina sí. e con moito sofrimento oh, interno que sí. ten a súa familia en Sordania precisamente, a xonaite en 100 anos xa. Mm. Eh, vai na ver e tal, todos os anos eh, e para Una ele é o que lle ata é médico que está aquí en Galicia é sí, eh, sí. eh, oftalmólogo, no, oftalmólogo sí. que... como moitos curioso sí, moitos palestinos non En Israel, o 25% dos médicos son palestinos. O 25% dos médicos que están nos hospitais, e nos centros de saúde en Israel, eran palestinos. Agora están apartados, o que fora tal, en parte. Pero iso é es... unha realidade. Si, sí, Santiago é un lugar que vinieron que hay, ¿eh? moitísimos palestinos eh, a estudiar sí. unha población sí, sí, grande. Decir, non é xente sí, sí. que este... Vamos, é es xente... Ah, no que, no, que se prepara cíos. tantas pues esa, universidades non pues, había en Gaza pois pues, pues, pues esas ten que ter peso eh? bueno, ora, o peso que hai en, en, en Israel é apartarlos e tal como en todos os, os traballos sí. e demáis sí. astos propios parlamentarios que habían sí. árabes sí, sí. Eh, tamén foron expulsados do, do Parlamento e demáis sí. no? ali hai unha forza que lle chaman standing together, me parece que se chama así todos juntos ou así, bueno Eh, eh, esa forza é unha forza que aboga por unso de Estado tal, tamén, no? e unha forza composta fundamentalmente de, de palestinos eh, con nacionalidade israelita eh, vamos, de orixen árabe pero tamén hai unha parte importante de israelitas que proceden de outros países ou mesmo nados ali e tal, non? E este estes teñen un tema moi difícil, moi difícil. Son persoas que sí. mesmo eh, se, se estionaron, enviaron moitos, eh, moitos camións de asuda humanitaria, non tuveron máis remedio que ir a custodiálos eles ali, personalmente, porque os soldados deixaban que os colonos os destruíran e os vandalizaran e eles tuveron que facer tal. E están, eh, viven unha situación de represión moi moi acentuada, ¿no? e aparte incomprendidos tamén sí por unha parte importante da población non? Saco, pero o, sí que, que eles mesmos fixeron outra marcha a Gaza ao mesmo tempo O, o seja, que, que a túa idea a túa solución de, de futuro é un único país no territorio que ahora mismo habita Israel máis sí, eh, eh, palestina farman, eh, donde... eu sono, porque, é un xono é sí. unha postura defendida por unha gran parte incluso do mundo árabe, hai países que o defenden países implicados non os que escurren o bulto E da comunidade internacional, eh? que a única posibilidade de... que ibas por aquí. Sí, non, sí. non podes expulsar a ninguén, porque entonces estás expulsando. Ah, o que ten que haber, xustice. Os claro. responsables deste genocidio claro. non poden salir indemes sí. de todo isto. E que non pode ser. E os que cometeron asesinatos exactamente igual. Ciro, todo mundo terá que pagar. E bueno, eh? sí. que seguir, sino, ejemplo, o non o no, xenocidio non ten caducidade. E ainda se sabe a mitad da mitad de todo o que está a pasar En cuanto sí. a torturas, en cuanto Boa. a barbaridades feitas Ten que pasar moito tempo 20, 30, claro, 20, 30 Pero anos... a solución é o desarme e o direito ao re retorno do que queira E o a convivir en paz Eh, igualdad, eh. igualdad es fundamental, los derechos son derechos son derechos en, en todo Una nueva humanidad de eso eh, Que tiene que pasar en todo el mundo claro, claro. ¿no? Sería un país, o que hablábamos antes, de seres humanos libres independientemente mm. de su religión o su origen Como vimos cos mesmos dereitos. É unha forma boita de, de acabar o programa, sí. é un brindis ao solo, ao millor para algunha xente, pero non para nós, ¿no? que pensamos que Nosotros somos pues un soño de utopía, non? En que soñar? Pois hai que soñar porque se non, que non se de vivir que tese te andar, non? Camiña, si. Sí. razón. Eu creo, eu creo que si sí é posible, eu por exemplo en En Argentina, en Buenos Aires, eh, convivín con moitos da comunidade judía, unha comunidade que, que foran... Era unha convivencia moi normalizada, moi... Bueno, claro, por, por non, que non? Claro, por que non? Por que non? E se si conviven en outros lugares do mundo, por que non ali? Por que non en Israel? Pero, bueno... O problema é que cando se sembra odio, ten que pasar moito tempo hasta que poida aparecer outras cousas para que ese odio se se mitigue, ese odio se soterren outras cousas, entonces bueno, eles en que foron capaces de facer kibutz e todo este non tipo todos de cousas. Claro, igual mira, ¿no? tes o exemplo de Vietnam, que é claro. un país tan masacrado e humillado totalmente, por parte Estados totalmente. Unidos e ten relacións con eles e admiten a xente de fora a pesar de que familias enteiras asesinadas o país destrozado sí. por a xente laranxa queimados tortugas, queimados e abrasados. e a xente capaz de, de sí. seguir adiante e perdoar si, eh, o problema non é, non é eso o problema é cando subsiste o, ante, o que falamos antes o sionismo, o nazismo, o fascismo mm. as teorías supremacistas e racistas que emponzoñan todo, ese é o problema Si, sí, si sí, persiste iso, malo claro. Vimos aí atrás que en Portugal detiveron unha serie de persoas que formaban unha organización nazi sí. desmilitares e policías que seguían sí. mantendo a idea dese dese seito de pensar, ¿no? de sí, sí. supremacista ese seito decir, que ten que acabar con unha parte da población ou considera enemigos ou tal E propiciaban ese, ese tipo de, de ideas e propiciaban mobilizacións tamén no sentido contrario para nun no, no principio para desbancar o que estaban gobernando os socialistas, non? que estaban gobernando antes e conseguiron sí. a verdade é que conseguiron porque hai un estado profundo e aquí hai un estado profundo sí. profundo e eh, eh, eh, que ten os tentáculos pero, ahí, que, que, ten. pero que cada vez que a boia mete medo sí. Eu creo, sinceramente, creo na ética da, da bondade. Sí. E, eres, de, es, e debemos de praticar. Eh, Pero tamén a justicia. Ignacio, porque non podemos deixar de... Esencialmente. Quero well, dicirche unha cousa, pues, well, sí. que cando ti estabas ali, sí. eh, a tua neta fixou un discurso moi bonito no seu, sí, xa dixeron, sí. no seu traballo de cando se expuxo o seu traballo de fin de grado que nos deu un concerto con tres ou catro pezas preciosas estuveche moi presente ali. todo mundo, toda a sala se emocionou moito e o xa sea que ti estabas ali ese día estabas ali no, no conservatorio con todos nós o xa sea que ti xa sembrache moito moito Bueno, Igual que Xan De sí. verdad Pero bueno. que sí no. Que tal eh. está Xan? Muy ben, está de vacación Bueno, para ir a la As vacacións, entonces ahora está aproveitando Os últimos días mm, sí. eh, bueno, E está en Portugal Si, ahora de, sí, de, de, de esos, eso volvimos a sua, sogra, ¿no? sí. a sua sogra Por eso volvimos Porque dado que se cancelara A marcha Sí. inda que había que quedar ali por o tema do farmacia e axudar a outra xente tal, pero xa quedaron outros compañeros e compañeiras e sobre todo quedou a médica que era o máis importante porque precisamente estaba axudando a persoas a pasar as diarreas que, que había que bastantes bueno. e, e a entregar a farmacia que non se podía entregar a, a calquera persoa, sino unha entidade que, que asumira non eso e que vai a poder gestionar de unha forma, claro, ¿no? sí, senón, O sea, ao final no. de unha outra maneira eh, as mercancías que estaban preparadas, tanto medicinas como alimentación e demás acabarían pasando. No, eh, no, para li, para eh, para vamos, planixenamente, pero unha entidade tal así, pero non no pasar, non pasa nada ali. É imposible que pase nada. É eh, pero o presente dali o que levábamos con nós. Sa. e o que uh -huh. deixamos ali e tal, pois era facer útil, non un pouco, para palestinos que están vivindo ah. en Egipto. Di ah. uh -huh. que de algunha maneira, alguna desa de, esa, bueno, pues, de forma todo... tal, claro. poderán traspasar. Si, sí, pero de o no que a contorna de Palestina dali, non, o que uh -huh. necesiten. E... necesitan moita axuda, por suposto, pero está prohibido. Si, sí, si. Sí. Está proibido axudar a, a Marsen do que son asociacións. E xa disen antes, non é cuestión de repetir. Non, pero en calquer caso, fuchedes útiles, non? Con todo que o que fixe a A nivel publicitario e tal, sí. Non? E, e útiles para... Bueno, sí, bueno, para nós, porque a xente que nos rodeaba tamén estuveron un pouco atentos ao que pasaba. Bueno, eu creo que conseguíxe des eh, que toda Europa estaba pendiente sí, tamén. Sí, hubo ¿no? grandes mobilizacións en todo Estaba mundo, pendiente ¿no? de, de, eh, de todos nosotros. Eh, que decir unha cousa, que ahora está se preparando os mil barcos a Gaza, sí. ¿no? flotilla. a Flotilla. A Proposta ¿no? de Malasia e que eso está funcionando. De todas maneiras sabemos que chega tarde todo, ¿no? O que máis funcionaría sería cortar relacións con real claro. económica sobre todo xa non digo as políticas económicas porque hai eh, casi todos os países do, do que forman a, a, a, a ONU están en condena esta, esta situación. Non rompe relación Foron moi hábiles condenan. porque se meteron en todo o tecido económico entonces. É, sí. É unha deriva, o que estamos vendo sí. en Sevilla Estos días, ¿no? tamén, ¿no? de cortarle Toda a súda a... Aos países que a necesitan ¿no? E, sin embargo, sí. pois pues, se... se está cortando como unha cosa máis natural do mundo ¿no? Estados Unidos nin nisiquera Se, se presentou na... Sí na asamblea, no? mm. E outros países pois dicen tamén que se hai que defenderse, pois eh, non hai diñeiro para todo, e por lo tanto hai que gastar en defensa e hai que disminuir eh, as axudas, no? E unha vez España, unha vez máis é a que levanta o dedo e dice "No, pois eu para as enfermidades infecciosas", ou io dixo o presidente, no? "Vamos a invertir aínda máis. Mm. Vamos a hacer unha donación de, por, por encima de 120 millóns de euros", quero pensar que sobre esa cifra, non? É dicir que a humanidade vai dando eh, bandazos un rumbo tal, pero afortunadamente aí hai moitos países, non? E que que, que que non están de acordo con que os máis ricos eh, aforren para gastar en armas e non é a súda aos que realmente o necesitan, non? Os que fai eh, 15 días decíamos que están morrendo de hambre, no 15 mil, mil eh, nenos ao día morren debido a, a desnutrición sí. e a fame misma, no O sea, 8.000 denos ao día sí. e hai de, de, de orde de 800 millóns de persoas neste mundo que o sea, agora mesmo ten fame, teñen fame. O cual é incomprensible porque si sí. sí hai alimentos no mundo sí, sí, pero para poder es, manter claro, a xente claro, sí, es que o países ciudad, ricos que, que di Vicente non no son ricos por casualidade no. son ricos por roubar os recursos dos países non mm. pobres, sino empobrecidos <risas> polo saqueo sistemático deses sí, países sí, ricos entón, sí. esa distribución totalmente asimétrica dos recursos, e o que mm. fai? que haxa xente que este pasando fame, porque lle rouban os recursos os países Que roubamos porque nos formos parte de un dos países que directo e indirectamente eh, estamos roubando recursos de os países. Y que o cambio climático lle no nos... está afectando máis, o sea, Hai unha, en fin, non sei sé que ora unha situación, situación pero... moi grave en Sudán, por exemplo, ah, neste momento é sí. unha situación eh, gravísima, ¿no? no sentido de que hai, non sé, sei se 6 millóns de desplazados ah, sí. hai un millón e pico de persoas que están pasando fame xa real. Se non chegase pola Nacións Unidas e tal, pola UNRRA, en sí, sí. caso, pola ANUR, en este caso, vamos, eso sería terrible. Pero está vende unha guerra, eh, entre, entre dúas falacións un exército que é miliciano e exército regular en Sudán. E están polo control simplemente do Estado. Uh -huh. Entonces eh, quen vende as armas é o responsable desta de situación. Si no esas armas, se non chega a verás as armas, sempleían a puñetazos. Okay, e pues pero... eh, en Sudán sí que é grave a, a situación. No. Bueno, eh, como rematamos, de todas as maneiras queloces unha cousa. Mir o que fixeron en Níger, Mali e eh, Burkina Faso, Faso sí. Fixéronse co control dos estados. Se fixéronse co control de todas as empresas extrativas, e en mesmo en Burkina Faso cambiou a situación da población en tres anos da noite ao día. E está facéndolle caso tamén Namibia agora tamén neste sentido. Pasou a controlar xa todos os recursos, tal. Pois a mellora África fai eso. Como se den conta do tema e di, ah, pois vamos controlar os os nosos recursos e faremos o que o que queiramos facer." Pero en Burkina que Faso, fazer. por exemplo, sí. en Níger En Ixer ten o problema máis acuciante da guerra, que é onde máis están petando os islamistas ali, o ISIS, eh, pero en Mali tamén máis mellor, e en Burkina Faso moito mellor, moito mellor. O control dos uh -huh. recursos, simplemente. Sí, sí. Ventanas, que controlaban os franceses. Ventanas sí. a esperanza, non? Totalmente. Eh, bueno, sí. sei, non sei como, pero ali hai que seguir toda esa situación en África, ver que realmente eses países... E de Namibia, oi, o parche que acaban de expulsar a 500 a 500 estadounidenses dali, sí. que, que controlaban certo tipo de empresas e demais é es que no? un país moi extenso con moi pouquiña poboación e pois pues ten un montón cielo. de recursos o que pouco máis e logo a maior parte de ser todo o Namib que ocupa máis da mitad de está claro que algún programa vamos a ter que dedicar a África pois pues a miña sí. sí. bueno, moitísimas gracias Moitísimas gracias Ignacio un saludo a Xan inda que sí. non puedo estar aquí con nosotros e eh. Nos vemos no siguiente faladoiro. Uh -huh. Posiblemente o sobre o tema da xuventude O mellor, se non A ver, a ver e cando por coberán Está aquí sí. xa, non no é es que este a puerta, Faremos es o mellor un programa máis E despois sí. descansamos un pouquinho ¿no? Que tamén o, merecemos o, o centro cívico está eh, Valeiro completamente, solamente nos sí. ¿no? Bueno, creo que están os compañeros hai unhos compañeros por aquí Tambén eso nos permite ter as anelas abertas sí, sí, sí, sí, sí. Moitas Menos gracias, mal. compañero Recordar que estamos aquí en Radio Filispino 93. No Benvido, Ignacio <ríe> Benvido Foi o faladoiro A vindeira semana máis conversa, máis debate Un programa do colectivo O País Na Filispiño A radio de aquí.